Välkomna till avsnitt nummer 49 av Vad blir det för rap? Jag heter Sanna och i studion med mig sitter Petter och Hugo. Hallå, hallå. Vi är hos Planka som vanligt, tja Planka. Mm. Det är jättemysigt här. Alltså ja. det är verkligen jättemysigt här. Vi Jag älskar här... den här studion. Det här måste... Vi måste ha varit här minst 40 gånger va? Alltså säkert. Idag så har vi ett eh, jättekul avsnitt framför oss. Men... Som vanligt. Ja, som alltid. Men eh, jag vet inte, jag tycker ändå det känns lite extra kul idag, ja. kanske. Eh, vi ska i alla fall börja med att lyssna på en eh, låt som är väldigt ny för oss. Den kom igår i inspelande stund, eller hur? Ja. Det är Ivory. Ivory on the beat. Som ni kanske minns för att han producerade den här låten vi spelade från Demirel's skiva för några Exakt år sedan. Exakt, som vi tyckte väldigt mycket om. Eh, och nu har Ivory håller på... Ivory eller Ivory on the beat? Ja, jag vet inte. har det. Lite, ja, lite Ivory on the beat på Soundcloud. Så jag tänker typ så här som Mike Will made it. Ja, uh, precis. Eh, men Ivory eh, är på väg att släppa ett album. Är det ett album? Uh, ja, det heter Molnfällen i alla fall Och uh, jag antar att det syftar till uh, Cloud på något sätt uh, uh, Cloud där, han Men vi kommer få svar på alla de här frågorna Jättesnart, för vi ska nämligen ringa honom Men vi tänkte att först ska vi Lyssna på den här låten som jag snackar om Som heter Andreas Klerup Och uh, som kom igår Kör! Andreas, när du fick den här frågan om att, att skriva Musiken till den uppsättningar Var det en att? Ja uh. Varför då? Um det är så att fått var en Lasse som frågar och vi, vi känner var lite innan Jag, visste, jag känner till i tiden Lasse till liten och så i jag också och att det var liksom sin framtid suras ni hände mig fem känner som mycket mer elegant det som är musik. Andreas Klerup, Andreas Klerup Andreas Klerup, Andreas Klerup Nu vet vi stå på stort, så det bäst du ser upp Inte med att som ni togs, mer sutt Av flaskor på vår bord kommer aldrig ge upp Jävlar efter samma som Andreas Klerup Andreas Klerup Andreas Klerup Letar efter samma kran som Andreas Klerup Andreas Klerup Andreas Klerup Lyck ut i mitt på dagen som Andreas Klerup Letar efter samma kran som Andreas Klerup Lyck ut i mitt på lera vet Vi sliskar mot någon dam sen får jobbet gjort Läget är viktigt att få dra, vi har många kort. Och att vi här är bara transaktion jag går på så vi kronor Men vi skiter i, vi tar risken Och blir klipsen och vi sitter med fuck, jag ska få nyckeln Vi sticker, vi är skyhöga Nödda himlen, det är ny skörd Att så rullar filtret Samma sak dag efter dag Vi rullar slippar i ugga timmar. Jämna också, det är ingen stopp När vi lämnar Stockholm eller Göteborg det Spelar ingen roll Vi vill leva som om vi aldrig kunde gå på. Min generation är knullad Vi börjar plumma strax efter Vi skjutas bort lunda och kanske dumma Men aldrig skulle vi skjuta och Vissa dumma Unga de tror vi fundar och bryr oss om vad de tycker Men du kan fråga oss om du undrar något Och sen studsa runt på två flickor. Min hjärta är stort på stort Så det är bäst du ser upp Lite mer något som något hot Vill bara mänka med sig Vad fan står på vår bord Kommer jag aldrig ge upp Vi är efter samma kram som Andreas Klerud Andreas Klerud Andreas Klerud Vi tar efter samma kram som Andreas Klerud Andreas Kleru. Andreas Klerup Vilket är nytt på dag som Andreas Klerup Har hinkat Jack hela dagen Så jag vinglar fram Röker inte crack, gör inget farligt Inte det minsta gram Kanske någon bash med inget dagligt Så jag skiter i Eller lite knätsch det nästan låg Där hörde vi alltså låten Andreas kler upp Med artisten Ivory eh, Slash Ivory on the beat Och nu ringer vi honom helt enkelt du, mm. Slå numret yes. Hallå Hallå. Hallå. Vad är läget? Det är bra. Det är bara lite trött och slita, så sliter. Ska inte klaga. Vad Ska man säga Ivory eller Ivory on the beat? Alltså Ivory det är mitt rappnamn när jag rap Ivory on the beat är när jag beats liksom, så. Logisk. Det är whatever. Jag kan kalla mig Nicky också som jag heter egentligen. Mm. Mm. Ja okej. Okay. Ja absolut. Du vi har precis mm. lyssnat på Andreas Klerup. Och vi gillar oss väldigt mycket. Kan vi inte berätta lite om konceptet? bakom låten. Den humoristiska låt som spelar en natt när jag hade jag hade så att han the tro att det där syns bilar kommer på. Fanns roliga intervjuer med honom på nätspor. Ah så, <skratt> så Vi cool. hinker och bläser liksom vi söker samma nivå eller letar Andreas Klörup. så bara ut liksom. Jag gick väldigt fort. Så det liksom. Jag runt det och det passar bra Folk Ja, den är sjukt fet. Jag tänker att det är också ett jävligt eh, smart drag eh, att så här, släppa en låt med heter Andreas upp. Den kommer mm. nog få så här, ganska mycket uppmärksamhet på grund av det. Det är ju jävligt roligt. Liksom. Ja, precis, precis, precis. Men jag blandar in mycket humor i min musik. Jag har alltid gjort det här. Mm. Eh, liksom. Jag tycker att man ska ha kul med att inte ta allt för allvarligt alla gånger som du säger och så. Men eh, min ljudkille, han som har studierna, alltså samma sak. Så alltså, han var vare sig du vill eller inte, det här, den låten som folk kommer liksom. digra mest eller känner igen, känner igen fråga. Där är även Co-product-bitet också. Att, eh, med, vem har du gjort det tillsammans med? Med en kille som heter Maxi, han är från eh, USA. Så han eh, hittar han på Soundcloud, som är Soundcloud-vänster. Jag diggade mina grejer och jag diggade hans. Även fler bits från hans på plattan. Och den vägen bara skickade ett halvfärdigt bit till mig med några syntar utan bas. Och några trumljud så jag till lite extra trumljud. Och 808-basen så kallade jag min grej. Och lite syntar och så. Alltså, den påminner om amerikansk rap kan man säga. Har du liksom influerats av det på något sätt? Ja, absolut, absolut, absolut. Jag är värsta människsnöden om man såklart. Det var där det började för mig... När jag var typ 14-15 så hittade jag, eller jag fick skicket på MSN, när man hade MSN fick jag någon 26-man får en så så jag vad fan är det här liksom? Så började jag lyssna det slutade med jag gick in i det totalt och bara allt om alla artister i Memphis och alla proddar och liksom, det gick inte ihjäl från Memphis och det var helt övergivet. Så blev fascinerad av Memphis Rapscenorna, det fanns the sida som heter memphisrap.com och lite forum, jag brukade gå in och kolla och där och det är väldigt kul nu, idag så är det väldigt många nya amerikanska som ah, liksom. ah, ja. liksom, ah, har liksom. ah, ja, det Memphis Soundet eller som det 36 så 6 liksom, ja, det trodde inte jag, skulle bli så. Nej. men då måste vi fråga, vad tycker du om nya 36 6 mixtapes? The Mafia 6. Ja, men ja. The Mafia 6, ja, ah, du vet ju, jag har mixtapes, jag lade ner mixtapes. Lite tråkigt med DJ-version. Jag var snål, jag har inte köpt det. Jag, kanske gör det, men jag gillar den, men inte alla låtar. Det känns inte som förut, men det är kul att de alla är tillbaka. Och det är väldigt nice med DJ Paul Beatus. Liksom. Han är en av solid absolut favoritproddare. Så. så det är schysst. Alltså. Men jag vet inte, det kan vara lite svårt att återskapa den där gamla magin. Så att det blir exakt sådär. Men jag tror att det har med tiden att göra också. Såklart. Jag tycker det är kul att de fortsätter hålla på. Och speciellt DJ Paul, har en massa pengar, han behöver inte göra det här liksom. Han gör det för att han vill och förfänslan verkar det som. Och självklart för lite kronor också, men han kunde ju ut som DJ istället liksom. Så att han ja. får en toppkarriär alltså. Jag vill ha lätt de här grupperna ska sluta. <laughs> <laughs> men vad heter det? Får man fråga hur gammal du är nu ifall du fick en, en frisiksmafia låt med sen när du var 15? Ja, jag är 25 idag. 10 års jubileum sedan du hörde ja. din första frisiksmafia Har du hållit på med musik ja, för... sen typ sedan du var 15 liksom? Ah, absolut, absolut, det har jag gjort. Alltså, när vi var i den åldern uppträdde vi mycket liksom, överallt i Stockholms län och i Stockholm på lite olika platser. Alltså, då det vi, gjorde, vi skrev musik hela tiden och var studerade hela tiden. Så att, eh, jag har hållit på med det sen dess och försökt göra bit sen det tycker jag har blivit bra just först nu för ett år sedan. Typ. Jag har lärt mig hela mixningstekniken liksom, och man <hör> skär ljud och använder av effekter och så. Men jag har gjort beats När jag var 14 i alla fall Fixade Fruit och började klicka Åh Fruit Loops fy oh, fan vad gott. Ja, jag sitter fortfarande med Apple ja. Studio. Ja. Studio 7, så det, är, det har inte ändrats så mycket. Det... Nej, nej, det, det funkar ju på samma sätt. Mm. Det finns mycket längre ja. bits som är gjorda absolut Absolut, alltså, det handlar ju om slutresultatet. Alltså. Man kan ju använda sig av olika program, alltså, men det ska ändå bli låt i slutändan. Det spelar ingen roll om du använder en burk. Liksom. Det är... Nej. Det är, är ingen <laughs> alltså. Men jag tänkte fråga, du nämnde att du hade gjort den här låten tillsammans med någon amerikan som du hade lärt känna på Soundcloud. Eh, berätta mm. lite om typ Soundcloud-scenen Det känns som att ni som håller på att göra Speciellt kanske ni som gör Beats typ att Soundcloud är ganska ganska Viktig forum nu för eller? Jag skapade Soundcloud för kanske två år sedan Och började ladda upp lite beats <hör> Halvdåliga beats när jag försökte se själv Sen har bara legat och Lite då och då Så, så typ ett och ett halvt år sedan Så spelade jag in en låt som heter Koppla av på ett mixteep som jag hade Tänkt att droppa för flera månader sedan, men det blev det inte av. Så att, och folk byggade det liksom. Jag skickade det till alla Facebook-vänner och så. Och den fick snabbt typ tusen likes eller någonting. Så jag tyckte det var nice och folk sa i latin som är fan kul att göra musik igen och det låter bra och liksom måste göra mer. Så jag blev tryggad av det liksom. Så jag började göra le beats. Och, och lägga upp. Och på så sätt fick jag med följare hela tiden. Från liksom Cloudbreath-scenen och det här, men till spuket liksom. Mest av de folk från USA. Det där, liksom. Man kunde liksom en slags uppskattning Så man fortsätter så att, eh, Jag skulle ge den EP nu Den här målfällan Albumen som jag ska släppa Det, det skulle vara en EP för, för tre veckor sedan det var En månad sen Men eh, jag har skrivit det liksom, Den här månaden Så jag skriver skrivit ett helt album så det. Det det, liksom. Men, Berätta lite om det målfällan det. det är elva låtar eh, Vad är det för liksom mm. Är de ganska lika Andreas Klerup eller? Är det, Vad är det för sorts Uh, I den månen att det är liksom trapsduket på alla låtar. Det var inte heller meningen, men det blev så. Det blev ett trapprojekt, men vi är mer cloudripe-inspirerade. annars kanske lite mer hård trap som den här Andreas Klerup. Alltså beatsmässigt men jag då. Då har jag pengarna. Låten pengarna, den producerade en kille från Chicago. Den, den låter väldigt mycket som säger young chap beat. Så det är typ det beat som jag själv tycker är bra för så det så att så man vill anpassa det Jag tänkte skulle kunna göra den här grejen på svenska? Hur kommer det uppfattas som så kommer jag fram till att jag skiter i det för jag kommer ångra mig sen när jag är 30 och sitter där och tänker fan jag skulle droppa ett album liksom. Ja, mm. ja bra det. tänker det är att göra på riktigt fall, så. Jag tänkte på en grej, det låter ju som att du är inspirerad mycket av amerikansk rap. Vad har mm. du för relation till svensk rap? Ja, alltså jag har ett så stort fan av svensk rap för att vara helt ärlig. Det har varit Ken Ring när man har varit yngre som man har lyssnat på och Latin Kings självklart. Ja, eh, och Petter och de där liksom, och liksom blues och alla de här. Men eh, sen har det varit ett stort kap, liksom. Det, det har inte kommit något bra svensk rap tycker jag, förrän labyrint kom ut där med vår betong 2008, men inte minst fel. Sedan dess så, så tycker jag det har kommit mycket bra. Mm. Det är labyrint, det är stort och nu självklart Abidaz också. Mm. Självklart. Mm. Det finns mycket bra nu. Är det från Stockholm eller? Ja, ah, precis. Jag är från Solna. Jag är från från början. Men eh, jag bott i Solna fram och tillbaka hela livet. Typ, Solna och hotell, ja. Så jag har bott runt i Stockholm också. så. Det var ah, helt kul. Ja. Alltså, det ska bli jävligt att höra eh, den här månfällan. Jag tänkte att det skulle vara väldigt mycket cloud på den eftersom den heter månfällan. Eh. Mm -hmm. Precis, men, precis. Det, får jag fråga är, Alltså Då tänker jag kanske så, Okej okay, direkt översatt typ Cloud trap Ja precis Ni har greppat det Ni fattar det Ja, ja awesome. High five High five Men uh, Jag trodde det skulle få förklara Men <laughs> det, är, det är en rak översättning Och det låter som liksom Oskar Lindros album vad ska man säga Molnfällan Så är det liksom Bara vulgär rap Och konstiga beats så. Och... Men... Det är en grej. Det är ett projekt. Liksom. Nästa kommer inte vara bara trap Jag är inte bara en Trapp. Jag älskar 90-tals. bomber på allt, allt möjligt. Alla subgenrer nästa. Jag är väldigt bred. Så. Det där är ett projekt liksom. Det är intressant att du verkar vara ändå del av Soundcloud-community och typ, uh, connectar med amerikanska andra producenter och sånt. Men så ändå väljer du att på svenska. Det här känns som att du har tagit en annan väg än till exempel Young Lean som också... Har varit så här Känns som att han är en del av någon Cloud-scen Fast aktivt försöker också vara en del av den amerikanska scenen Genom att rappa på engelska Ja, jag, jag älskar Gangling Jag måste jag säga det alltså. Han är bäst jag, jag älskar den där killen Men, han, uh -uh. men du valde inte hans <laughs> väg, tänker jag Nej, precis alltså, jag, jag har aldrig rappat på engelska Jag kan väl inte bra engelska kunnat Men för mig kändes det typ töntigt att rappa på engelska när jag Bra engelska. tänkt, bra <laughs> tänkt Jag gillar det på svenska alltså. mm. Ja, verkligen um, Nej, men det kändes, det kändes tentigt för mig. Det känns det hela tiden att jag skulle förstå. Jag vet inte, det känns onaturligt för mig. Det kanske funkar bättre för andra. Men för mig, det, jag har alltid varit på svenska när man freestylar på villan och driver med grabbarna. Det är alltid på svenska. Mm. Så det är det som är naturligt. Liksom. Det, är, det är en språk så att... Uh... Det var ingen snärt om den ja. saken. och sen så fanns det inte riktigt den här delen i svensk rap. Nej. Eller, eller svensk. Precis. Hiphop, så att... Men vi har sett du har jobbat lite med svenska rappare. Typ, eh, vi pratade om att du hade. Eh, innan vi började ringa dig, så pratade vi om att du hade det här bitet på Demoralt skriva, och du har jobbat med onda och sånt också. Hur har du liksom kommit i ja, kontakt med. Hur, hur har du haft kontakt med svenska scen? Alltså, Community, typ Twitter och Soundcloud som liksom man. Man hittar varandra, så där för man lyssnar på samma stug så vet inte, man blir liksom länkad in via taggar och hashtags och sådana saker. Mm. Sen så, så är det ju Bryt, Burken, Lars, mm. eh, han har länkat oss väldigt mycket också, han har, han har gillat musik från första början liksom när jag lagt upp det var han alltså som tog kontakt med mig så att de diggar det och det gäller även alla i Stockholm Inkas och mm. hela gruppen liksom, de har, de har, de har hypeat mig och jag fortfarande så att ja. much love to them. Det tycker du känns som att du har gjort mycket bra kreativa val Och att du har helt rätt <laughs> inställning eh, Och vi ser mycket fram emot det här projektet Vad Klära. Det? Vi lyssnade på Andreas upp innan vi ringde dig Vad tycker du vi ska lyssna på nu efter vi har lagt på Någon du har gjort Ja, Jag tycker vi ska lyssna på pengarna som ligger på Spotify Det gillar jag, faktiskt mm. Då gör vi det Definitiv. Och uppmanar våra lyssnare att också lyssna på dem på Spotify Så att du får lite pengar kanske Om du har en bra deal på Spotify. jag vet inte. Ja, ja, men ta det lugnt och så hörs vi. Det var skitkul att ja, snacka tillsammans. Ja? ja, ha det så bra. bra. Hej. Hej. Hej. Lek det är svårt, säger Shono utan pengarna Hon vill ha en hård man, stadig bäcknar slängarna Om du är gör råd, med de nya feta grejerna Det är dags för dig att gå, hänger inte med i svängarna Hon gör det för pengarna, ah. Jag sa hon gör det för pengarna, ett ansikte som englarna. Hon gör det för pengarna, ah. Jag sa hon gör det för pengarna Ett ansikte som änglarna Högklackat och långa naglar Allt långt och stort som hon behagar Broke niggas de bara klagar Ser att hon måste vara en fucking flata Säger att hon måste vara lesbisk Med fickor tomma och tomma mager Ska vara glad om du fick en festis Dina flickor dumma hon är den smarta Hon vill ha en bra framtid Och hon vet att skönheten tar en långt Och alla killar det dumma som alltid Man blir skör i benen när man har en sån fin kvinna Ögonen de tindrar Söker inte det minsta Hon är skön inte som innan Hon som så ut som Godzilla Men du kan inte få henne hon är för Sättet går gården är råna stil Om du vill slå henne hon är fysin Slå det så hårt att du somnar dig in Tjejen är smart hon vill ha kapital Du skänker din mat och du gav vad du har Tänk att det är smart och in dig knast Grejen är klar och begås i min part Kärin svårt säger tjonor utan pengarna Hon vill ha en hård man Stad i slängarna Om du är jag råd Med de nya feta grejerna Det är dags för dig att gå Hänger inte med i svängarna Hon ger dig för pengarna jag sa hon gör det för pengarna Ett ansikte som änglarna Hon gör det för pengarna ah, Jag sa hon gör det för pengarna Ett ansikte som änglarna Missförstå mig rätt Hennes... Där har vi Ivory pengarna eh, Den finns på Spotify så gå in och lyssna på den där också Det finns på iTunes om ni vill ha en F3 Om ni vill ge, ge riktigt mycket pengar, <laughs> pengar till Ivory ja. eh, Nu ska vi gå över till nästa ämne jag tänkte att vi skulle prata lite om. Alltså, det här känns som loll. Men Kens dag är så mycket bättre. Men det. Varför är det loll? Jag, jag vet inte. Prata om tv. Men förhoppningsvis så många har vi sett det här. Eller så kan ni se det nu om ni har tv-4. Jag och Petter har ju sett det här avsnittet de Alltså, jag bättre. då. Inte Petter inte Rapparen. Peter Rappar. men det det kanske säga, han så. har också, det vet vi inte. Ja, men vi pratar så mycket om svensk 90-tals. Ah, men uh, Hugo, du har inte sett det. Nej, så du får vara det. lite den oinsatta lyssnaren ah. här om det finns någon lyssnare som inte har sett det. Men det... Jag, tyckt, jag har inte kollat jättemycket på så mycket bättre. Det har nog jag gjort. Du har gjort det. Alltså du menar andra säsonger också? Ja. Ah. Ja, ah, förra säsongen såg jag hela. Petter-säsongen såg jag inte hela. Nej, ah, okej. Okay. Var det någon rappare med förra säsongen? Petter, nej. Nej, nej. Han var med första Timbaktou. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, nej, men för att jag har inte sett så jättemycket av så mycket bättre. Men det är ju den här liksom... Jag tänker att det är ett program som går ut på att det ska vara så här lite hel yllemys. Mm. Men ändå typ lite jobbigt. De får gärna gråta någon gång. Och det får gärna vara lite så här... De får gärna vara lite personliga och liksom prata om sina liv och sina karriärer. Ja, de men det ska vara, det. De ska det, men det ska, men det ska liksom hela tiden ligga på... Det hänger ju på vilka som är med, men jag har fått intrycket av att det är lite så här lagom mycket, vad ska man säga, lite vardagssvenneproblem, typ. Ja, det får gärna vara mer än vardagssvenneproblem. Alltså, det, det får gärna vara liksom att nåns, någon har övrigt cancer eller, eller liksom fått det... någon, ett närstående dödsfall. Men förlåt, eh... men det är... Någonstans ändå såhär, vardagsproblem Det är så som alla jag, går jag, igenom Jo men, ja, precis. Ja, visst, jag menar, men det ska det, vara det, något det, mer än typ så här Jag mådde lite jag, lite, jag, jag, lite jag tror, dåligt en gång Jag tror att det har funnits några, jag såg förra året tror jag det var När hon i The Sounds eh, var med eh, Hon hade Hon har ju liksom, typ knarkat mycket Och hade pratat om sådana saker Och det var ju lite mer än typ det som ja, sen, Men, men det vad jag med. menar bara är att typ, det får gärna vara Väldigt så starka bättre men du har rätt väl, helt rätt i mysanalysen av att det är liksom inte meningen att de ska bli osams och så. Det är liksom Nej. inte ett, ett program som hetsar till konflikt på, på det sättet liksom utan det ska, det ska vara ett, ett gött mys och det är ju väldigt nationalromantiskt program. Det är ju extremt vackra naturmiljöer på Gotland och det är så otroligt så här det är det är sant, jä faktiskt. jättepittoreskt och typ så här mm. vack vacker så här matsal och så. så mm. det, det är ju väldigt så. Ja, jag har varit där, där de spelar in det ja. för att det är typ ett så här, hotell eller ett pensionat eller någonting mm. och eh, en kompis till min kille brukade jobba där mm. förut. Så jag var där en gång när han jobbade. Det är jättefint där. Men, eh, nej, men det jag tänkte på angående det här formatet var mer att jag tyckte att det var lite intressant när liksom, Kens historia kom in i det här formatet på mm. något sätt. För det var ju som att i Kens livsöde så finns det på något sätt mer problem än i övriga deltagares samlade livsöden. liksom så, ja. Och det är inte, han har en annan historia än typ så här, jag har en närstående som dog. Eller jag fick cancer. Eller alltså ja. jag knarkade lite mycket ett tag. Eller ja. mitt äktenskap kraschade. Alltså det finns en helt annan kvalitet i hans historia liksom. Och det känns som att de har enligt mallen alltid en rappare, men bara en rappare eh, så har de gjort en liten tripptrapp-trull där. För de började med Petter som är en helt vanlig vit svensk medelklassperson som råkade börja rappa så går de till 2 som inte är en helt vanlig vit medelklassperson men som ändå typ så här uppvuxen i Lund men –Väldigt folklinje –Ja, sådant. väldigt folklinje och sånt. Till Kenring som är ju deras mest så här... Det är ju den mest avvikande personen de har haft hittills från den synpunkten. Liksom. Nej, skillnaden också är också att eh, både Petter och eh, Tim Baktu har, har haft låtar som jag... Gissningsvis har de andra artisterna lyssnat på väldigt många av deras låtar. Mm. Jag tror inte lika många hade lyssnat på Ken i förväg. –Nej, alltså. jag tror flera av dem aldrig hade lyssnat på Ken. Mm. Ja, jag, jag tror inte. att jag tror att producenterna programmet är helt överlyckliga. Jag tror att de alltså jag tycker Ken levererar ju väldigt bra TV varje vecka. Oh ja, alltså det håller jag med om. jag tror att de är supernöjda med det programmet. Det var ju gråtfest. Jag grät två gånger jag. jag. grät också. Alltså jag gör. Ja. Men ja, nej, ja, det var bara en sån grej alltså jag tänker mycket på det här med eh, svensk svensk hiphop kontra folklighet på något sätt. Kanske extra mycket nu när det känns som att så här, svensk hiphop på många sätt är liksom folkligare än vad det någonsin har varit. Liksom. Det, det var två saker som gnager mig eh, lite grann kring det här. Dels är det eh, i, i sommeraftan att spela in det här när de skulle åka och spela in det så kom det en löpsedel på någon av kvällstidningarna där det stod att typ, så sätter kan skräck på de andra deltagarna. <skratt> Det här fick jag ju reda på och eh, kanske många andra genom att kalla upp den på Instagram och skriva att det var svordom, svordom, skandal, svordom, journalistik. Och det var det verkligen för att eh, det han gjorde var att eh, de andra hade sagt att ja, men det blir jobbigt att göra en version av rap-låt för det är så mycket ord på det är lite läskigt faktiskt. Nej, men jag orkar inte. Då... Så jävla nyhetstorkar liksom. Ja, verkligen. Och det är ju provocerande att, på något sätt att de... För man, då, jag vet inte, de ville ju att man skulle tro och anta att han hade knivat någon typ. Liksom. Ja. Sådana... Men jag tänkte också på det, för jag såg det senaste avsnittet som var Titios dag. Ja. Där Ken gjorde en version då, av en av hennes låtar, nu minns jag inte vilken. Där han i princip bara behöll en melodislinga och sen skrev en jättefin text som handlade om ett flyktingbarn från Syrien som kom till Sverige och verkligen målade upp en historia och där kände jag också så här: jävlar vilken krock det här blir liksom. och jag tycker att det är härligt alltså du, jag tycker, ah. jag, någonstans tycker jag ändå att det är gött att han är med där och för in de här berättelserna som inte så ofta syns i så här svensk mainstream tv och så vidare liksom. Ja, jag håller med alltså, jag menar, men, ja, men det hände någonting intressant tänker mm. jag med formen för den här typen av underhållning och whatever när det blir, där liksom det ingår i formatet att det här ska vara allvar och de ska prata allvar och öppna upp sig. Och sen så är det, jag vet inte, sen öppnar han upp till någonting som är så jätte, jättestort liksom. Uh -huh. Förstår ni vad jag menar? Uh -huh. Alltså jag vet inte uh -huh. om jag sätter ord på det här på ett bra sätt, uh -huh. men alltså, att det är många som har tyckt att Ken är en jävla idiot för, i de senaste 15 år sedan, åren, liksom, att han är bara en kaosmänniska. Och nu kanske hon ser det här och får hans historia och inser att det är typ allt mer komplicerat än att det är någon som är ett svin och en idiot. Så, eh, han har också haft det svårt och förhoppningsvis leder väl det till typ att folk eh, behandlar, alltså slutar att döma ut folk som idioter. Det finns alltid fler, fler sidor av samma mynt, om man ska säga. Vadå, så, så, så vad blir det för raps officiella hållning är att det här är bra? Ja, men jag tycker ändå det, men jag tycker det är intressant för jag antar att de ska göra det här jävla programmet nästa år också för att det är mm. typ sjukt populärt. Mm. Det vi spekulera nu, eller? Vem kommer vara rappare då? De måste ju ha med en rappare, blir det Sebbe? I'm ja, worry. grejen är att att äh, äh, kul att du äh, slängde ut det där, Sanna. Därför att jag intervjuade Sebbe Stax för tidningsintervju som ska gå i nöjesguiden. Då så pratade han om det. Eller han sa så här: att typ, den enda rapparen, vars typ, så här, fame jag jagar nu och så här, ser som competition är Timbuktu. Jag tycker att typ, så här, jag är större än alla andra än honom. Och då var jag ju tvungen och såklart följd fråga vad då? Så du skulle vilja göra så mycket bättre. Och det skulle han ju gärna göra. Mm. Det tror jag, jag inte, vet inte. Men alltså, då, och då tänker jag så här, så bestakt som aldrig få göra så mycket bättre. Men å andra sidan så. Tänkte jag 2009-2008 Sebestax kommer aldrig någonsin få en Grammis. Sebestax kommer aldrig någonsin göra det här och det här. Så att man vet aldrig. Ja, och man tänkte nog också Ken kommer inte göra så mycket bättre. Precis. Så att, ja. Men han ligger väl där. Det känns som att... Vem annars än Sebbe? Vem annars? Aisson om, om vill de nog ha. Vill de Dogge? Ha. Dogge tror jag säkert med? de har frågat. Nej, det har han inte det. De har säkert frågat honom. Jag såg Dogge på ett matlagningsprogram. Igår, mm. när jag försökte sappa till kanalen som visade fotbollsmatchen. Okay. Eh, det var väldigt spännande. Alltså, det var något, så här, det var något så här matlagningsprogram där två lag tävlade mot varandra. och Han var typ lagledare för hela oh, laget. Nej, jag jag, jag tänker fortfarande på andra rappare, men det känns inte som att man hittar några. Det, det känns som att de artister som är med är så mycket bättre i sådana som har varit med ganska länge i rampljuset eller något sånt där. Mm. Det är inte bara liksom... Ja, man måste ju ha en katalog. Jag tror att de sa att Ken Ring har så 620 registrerade låtar eller någonting. Ja, men han har ju släppt sjukt mycket. Ja. Men jag menar, alltså Ken Ring, eh, Ken Ring har ju liksom hamnat på tapeten som person tack vare sitt så mycket bättre framträdande och har ju fått mycket kritik på sista tiden för sina olika mer eller mindre... Uh, ogenomtänkta uttalanden om bögar Också själv svarat på den här kritiken Både på sin egen Instagram Som ju verkar vara hans favoritmedium Att kommunicera med världen Jag vet att han brukar typ vilja. Så han sålde en bil på Instagram mm, mm. Han, ja. han bara pallar inte blocket Jag lägger den här istället Men ja, vad säger ni om det då Hela kontroverserna kring Ken Jag menar, han gjorde ju också den här När han gick ut och offentligt dissade Petter i på internet med motiveringen att han var en jävla snål jude. Som ja, han sen det. försvarade med när jag säger jude så menar jag till folket jag menar att man är snål. Vilket ju kan vara en av de mindre genomtänkta ursäkterna och förklaringarna i svensk offentlighet. Nej, men jag, ja, nej, han säger ogenomtänkta saker. Absolut. Men sen ser är det ju också så här, jag läste något av hans svar där, jag kommer inte ihåg vilket, där han också var så här, citat, tar sig ur sitt sammanhang och jöda jöda. Så att, ja, jag och tän jag tänker att han är en, liksom, gör man en intervju med honom, han säger någonting som inte låter helt genomtänkt, så är han också en väldigt lätt och tacksam person att få framstå som, in, alltså... Och få framstå på det sättet. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, visst. Så, att, ja, Men man vet inte. Alltså, men jag är, tycker det, någonstans, ja. visst, det är ju bra när folk som säger eh, inte så bra saker får kritik för det. Tycker jag överlag. Mm. Jag men att det, ja. det finns ju kanske också en skevhet. Jag tycker. Ofta. att det, alltså att det ofta kanske är vissa personer som får kritik dig, och andra kommer undan. Liksom. Mm. Jag tycker att det finns eh, många. Ja minst två, säkert 22 aspekter av det här, men dels så är det liksom det här med att eh, Ken är som ni säger, utsatt för en mycket högre grad av, eh, vad heter det, scrutiny på engelska, alltså granskning på något sätt eller såhär, media är mycket mer benägna att hugga på hans nedsteg än kanske andra artister liksom man förstår att han blir lack när han får kritik eh, på, på grund av sådana saker eftersom han har fått så otroligt mycket skit i media sedan han var 19. Liksom. Mm. Men sen så är det ju så att han fattar ju inte heller egentligen han fattar ju inte grunden i mycket av kritiken. Alltså, eh... Han håller inte med, han säger att han inte tror på censur. Och tycker att man... Ja, men han säger ja. liksom så här, typ, han kör klassiken jag har många bögvänner och typ när jag säger bög så menar jag inte det. Men han, men han har ju också sagt de här grejerna typ om att så här, han tycker det är onaturligt och bla bla, och den grejen svarar jag inte på. Jag menar, jag tror ju att han, han har ju en del lite lätt ofrarska åsikter och osäkerhet. Så är det ju bara. Men å andra sidan så är det, är det ju med honom som det är med egentligen med all rap, på, på, på det sättet att rap som konstform är ju baserat på ord. Man säger helt mycket saker liksom. Och eh, rappare som Kent typ är ofta ganska, också ganska frispråkiga om man ska säga. Jag menar, vi har ju ingen aning om vad liksom Lilindfors eller Ebbot tycker om alla olika saker. Därför Nej. att det är ingen som ställer dem till väggen mot det. Och liksom överlag så är det, alltså jag, jag, jag tänker på det här gamla klassiska, eh, den här gamla klassiska liknelsen. Som handlar om klass och typ så här språkbruk när man jämför en fotbollsklack och en, en tennispublik. En fotbollsklack som till exempel så här skanderar domaren en hora. Eh, det ger uttryck för vissa värderingar. Men kan man av det dra slutsatsen att en tennispublik har bättre värderingar för att de inte skanderar det? Nej, det kan man ju verkligen. såklart inte Nej. eftersom den publiken har andra sociala koder och skulle aldrig säga vissa ord, skulle aldrig ropa vissa ord för att man typ har olika inställningar till språket. Så att, ja, det är en jävla soppa allting alltså. Det är verkligen det, men jag håller med dig i din analys. <laughs> <laughs> analys, aha. Men alltså om, jag skulle, om vi skulle haft Ken här så skulle jag nog eh, ställa om till svars för vissa saker. Men jag tycker inte att han har begått så pass grova eh, liksom brott att han skulle liksom på något sätt förpassas bort från offentligheten liksom. Vi eh, i alla fall jag tror vi alla i studion eh, har en väldigt stor kärlek till Kens musik oh, ja. och har levt med den i eh, hela våra liv egentligen eller sen vi var ungdomar så att, eh, Alltså sen för min del sedan jag var typ 12. Ja. Och, och samtidigt liksom, hoppas vi ju allihopa att han inte egentligen är homofob och att han egentligen inte liksom... Vi kommer i alla fall fortsätta kolla på så mycket bättre. Jag tycker det, det finns... är fett spännande vem som kommer vara rapparen nästa säsong. Alltså. Ja, och du har helt rätt sanna i att jag tycker det finns en poäng i att Ken Rings historier tar plats i det extrema mainstream-sammanhang som är så mycket bättre. Jag tycker ändå att det finns fördelarna upp uppväger liksom. För att ja. fråga om var det någon av de andra artisterna som gjorde en bra variant av en ken -låt? Ja, det tycker jag. Mm, jag tyckte Titius version var väldigt bra. Ja, det var ju en bra moment väldigt, väldigt för mig. väldigt starkt också. Ja. Mm. Ska vi lyssna på någonting från antingen hans, hans avsnitt eller någon av hans låtar från Så mycket bättre hittills, tycker ni? Oh, kan vi inte lyssna fråga. på någon ken istället, som vi gillar? Kutta dem. <laughs> ja, <laughs> vi tar det. <laughs> Kutt, då. Ska jag kutt? Sen så kuttar vi. Kutt, kutt, kuttar dem. Det är lugnt, det är I got it, I got it. Kuttar dem. Jag stiger in med ligan. Stick den i sidan. Ah, Kuttaron. Det är den lilla bruna blatten Men nu tar han saxen Till vill ni jag ska kuttaron Jag backar lite bakåt Annars ska jag kuttaron Vad va va tror va tro va va tro du? Ja. Kuttaron hey, Låt mig bara hugga er Tjubre, det kan tugga den Tiden har gått, inte mycket har jag fått Förutom på Backa bort Kutta bort en liten bit av det som du aldrig fick Tjono är tillbaka, han är het som en hashkni. Alla väntar på dealen Det verkar som om att känna hela Sverige under kniven Jag sticker dem från vänster i ryggen Jag Är ganska ofta på flykten Men det är soft här i orten Alla verkar fatta nu att inget blir stort sen Så låt mig att dem Bara katta dem. Alla där i centrum gör det här vi står och snackar om Kenta kofot Hemma med ett stort hot Smider mina planer med en kniv och en stor bot Kutta Jag stiger in min ligan Stick den i sidan Akre Det är den lilla bruna Bladen men nu tar han saxen. Till mig ska kutta dom. Jag packar lite bakåt. Ah ah ah ah Anna skörkutta. Åh, ohoy Okej, kompis. Jag, okay. jag läser verser som knivén i fläschet. Dessa extra texter som skrivs. Där hörde vi Kenning kutta dom. Eh, och nu ska vi gå vidare och prata om rap låtar med R&B refränger. I som förra är... avsnittet så intervjuade vi ju Cherry eh, som sjunger på Abidass-låten En dag. Som Fortfarande är, en... är så fet låt. Jätte, jättefin låt. Och eh, då pratade vi lite kort om det här med eh, R&B-refränger på rap -låtar. Och vi blev lite peppade på det. Så idag har vi alla valt ut varsitt exempel som vi gillar extra mycket. Vill du börja, Hugo? Ja, jag kan börja. Eh, jag tänkte ganska länge och väl liksom, vad, vad skulle jag skulle ta någonting nytt eller skulle jag ta någonting jag valde att ta något lite äldre det känns som att alla nya rappare lägger sin egna oronby typ och växlar <laughs> Just... och det är en annan sorts, det är en annan kategori på något sätt jag, jag ska spela upp en låt om Matt Black men först ska jag låta en white guy announcer presentera Matt Black för er lyssnare så som jag första gången hörde honom You've heard R&B But you've never heard it like this, the newest member to the label, the amazing, the multi-talented Matt Black. Det där var ju från introt till en av Messymarvs skivor från typ 2006 och, sånt där. och det var på den tiden som Matt Black var signad till Messymarvs skivbolag och det var så jag upptäckte Matt Black och det, alltså på något sätt blev jag så otroligt extra peppad på honom av den här presentationen. Och det... som Sanna popparna kan du på det inte alls säker på att det var en white guy announcer. Nej, men jag tyckte det var det som var ambitionen med... Ja, du menar att det var någon som liveade en white guy? Ja, men så här, någon som skulle... ja Väldigt taget från tv eller något sånt ah, där. Okay, okay. Ja. Mm. Uh, och Matt Black har, har liksom sjungit fränger på br låtar väldigt, väldigt sött och fint sedan dess. Han hade en låt som vi har spelat i podden tidigare där han sjunger om alla olika desserter som man älskar. <laughs> uh, så bra tema. Extremt bra tema. Den, går, den slutar med att han säger This is the time of your life. Och så har han sjungit om de olika desärer som han har ätit precis. Han är lite rund och tjock. Den, <laughs> den låter vi ska lyssna på. Den är fantastisk. Den är... Det är en av mina favoritrappare, Riley Clyde, som rappar om sin ledsamhet. och det är Matt Black som sjunger i fängelsen. Vi sätter på den nu. <friär> So that pressure builds up, you start to bust the pipes. I don't know. Nigga just gotta hold his head. Well, nigga, I lost my grand deal. Lost Freakle, lost Ferrell, lost cash like one year. But nigga, I'm still here. Should be glad that I appeared to this fake shit. Never on time, always they bitch. Are they buried on the fake shit? Trying to get a hold of this paper, I'm amazed with Stupid though, I'm spending way more than I say Shit, nigga chopping rocks on the hood of a black shed Thought to beat the black, to the motherfucking black plaid Stitch it up, couple bag boys, go to zip it up Live it up, can't take it. all with you once to get is up What I wouldn't give, to see my grandmama live She she raised the kids, kids, put food up in they ribs You gotta love it, cause shit was hard, but look we made it Take a look, more than a crook, it's what you created You say how do You survived, weighing 165, in the city where the skinny niggas died, look I look in the mirror and it's all in my eyes, eye. I felt the battle, take a sip about the battle in I realize real. oh. I'm around, walking around Think a drive, think take about way too many times, way too many in my life där hörde vi alltså eh, Ryder Clyde och eh, Matt Berg sjunger förrängen på So Much Pain från Engram-filter-Richs-skiva. Det här låter väldigt mycket som den sorts melodramatiska, eh, vemodiga. Mob Music som du kallar det Som jag lyssnade väldigt mycket på för några år sedan mm. uh, Ryday Clyde är en, en Femtedel av The Mob Fugas Som typ var, har varit en av mina favoritgrupper Någonsin mm. uh, Till stor del är det en, en annan Mob figga som heter Dejaka som har, som har varit ansvarig för mycket av den här musiken Och nästan uh, alla låtar Handlar om någon sorts uh, sorg Någon sorts uh, såhär, deppighet Och vemodighet I gangsterlivet på något sätt mm. Och jag har alltid gillat det. Och, Ryder och Clyde som rappar har varit en av de rappare som, som är bäst på att låta som att han gråter nästan när han mm. rappar. Mm. Och Matt Black passar väldigt bra in i sin lena röster det här. Det är också någon sorts, det har också någonting, alltså det är lite verklighetskopplat. Jag har en intervju med Clyde för några år sedan när han typ beskrev hur en i taget har liksom, den som var hans bästa vän blev dödad. Så fick han en ny bästa vän så blev han dödad. Så fick han en till bästa vän så blev han dödad, han vän, blev han dödad typ. Uh, han, han jobbade extremt mycket med McDray med McDray blev dödande och uh, ja, det är det här vemodiga som jag sam sammankopplar med Lorde blir fänger till på de här mm. Det är väldigt uh, ja, det är väldigt fint. Jag gillar ju också den där liksom, eh, instro, i, instro, introspektiva gangsterstilen mm. väldigt mm. mycket. Mycket för att jag tycker att den bryter mot så mycket klyschor och föreställningar om hur olika typer av rap är. Mm, mm. Alltså att det här är en genre som oftast, alltså typ vad man nu ska kalla det för gangsterrap eller trap eller vad som helst, som ofta utmålas som typ så här ytligt och fördummande eller whatever liksom. Och mm. sen när det finns de här, den här typen av låtar... Som verkligen visar på ett djup. Och jag gillar det. Men när vi är i Bay Area nu mm. får jag berätta en lite rolig sak. Mm. Självklart. Jag var på bio eh, typ förra veckan på filmfestivalen. Och såg Last Stop Fruitvale Station. Mm. Känner ni till den? Ja, den om Oscar Grant. Precis. Hur går du? Kan väl berätta om Oscar Grant om det är någon lyssnare som inte känner till? Det här dök upp, jag tror att vi har pratat om det här tidigare Det här dök upp i, i Några av våra internetflöden för några år sedan Det var en Det var någon sorts polis på typ deras pendeltåg Deras pendeltågspolis Som höll Oscar Grant Den tredje Han var hålld av flera vakter mot marken Och då tar polisen upp sin pistol och skjuter honom i ryggen så att han dör Och Precis. det här filmas från tåget Som var fullt med passagerare Så det var liksom många som blev vittnen till den här avrättningen mm. och, och det är Oscar Grant. Mm. Oscar Grant var bara någon slags vanlig svart ja, men Han var 21-22 som ja, men Han har varit ut och festat eller någonting. Ja det men liksom... en typ ganska vanlig kille liksom. ja. Nu har det i alla fall gjort sig en film eh, En spelfilm om den här händelsen som, Där man får följa hans sista dag i livet Och eh, huvudrollen Oscar Grant spelas av Och nu kommer jag inte ihåg vad han heter Han från Friday Night Lights Han är med i Friday Night Lights och han är också med i The Wire ja, det var Wall... Wallace eh, Han heter Ja oh, gud det står helt still Eh, skitsamma. Väldigt bra film alltså väldigt, väldigt bra film eh, se den allihopa. Men efter filmen så var det en så här frågestund med han som har gjort den mm -hmm. regissören, eller vad det nu heter <laughs> ja, det är <laughs> eh, som är en ganska ung kille från Auckland tror jag det var en jävla intressant frågestund alltså. det mm -hmm. var liksom, jag önskar att jag hade haft med mig en skämskudde en helt fullsatt biosalong och folk får ställa frågor liksom så är det, den första frågan som ställs- är av någon idiot som bara- ja, ah, men du visar här i filmen- att han hade suttit i fängelse innan. Vad var han dömd för? Mm. Man bara... Åh, oh, gud. Ja, och sen så var det någon annan som ställde en jättefin fråga- om en scen med en hund och bla, bla, bla. Och sen så den sista frågan som ställdes- var av en kille som var så här- ja, ah, I heard that in the movie- it was a lot of Bay Area music- och som börjar fråga om musiken mm. Mm. för det är mycket så här, The Jacka och Mac Dray till exempel på mm. soundtracket då blev regissören jätteglad mm. och det var väldigt roligt Var det Hugo som den? Ja mm. alltså det är väldigt kul för att jag var på bio med min kille och han bara är det Hugo <laughs> Det hade varit jävligt kul, jag visste inte att den skulle gå där men jag känner till filmen och eh, jag, jag har planerat att se den jag hoppas att den kommer upp på bio ordentligt. Men den var jätte, jättebra. Verkligen. Men jag tänkte på det nu när vi var i Bay Area. Ja, jag har gjort den på Bay Area. Det finns en sammanställning av Oscar Grants hyllningslåtar. Du skulle kanske kunna lägga upp dem på vår nya. Ja, det, skulle, vi, det skulle, skulle jag kunna göra. definitivt. Två grejer som jag tänkte på med den låt som du spelade var ju såklart ett eh, throwback till förra avsnittet till Meron Mangashas blått blod. Verkligen. Samma sampling. Men också två ändå jävligt starkt att du typ, vågar rappa på den här. Alltså mm. det är inte samma bit men de tänker ju på Tupac's pain. Uh, och jag ser det som en väldigt jag ser det som att det funkar som att det blir också en väldigt fin tribute till Pac. Pac var ju från uh, eller han växte ju upp i, i stora delar av sin uppväxt i Bay, Bay Area. Ja, han, han kom ju, de, de här är från Oakland de, eller Matt Black och Filter uh, Rich som, som det är hans låt från början. Um, och det var ju även alltså, det, det är Underground som Pax slog igenom med. typ, är mm. från Auckland också. Ja, väldigt ja, fin. Bra låt, tack Hugo. Mm. Får jag välja nu? Gärna. Mm. Då ska vi till andra sidan USA. Vi ska till... New York. Exakt. Brooklyn. <laughs> <laughs> där, har du varit där någon gång Siegel Street. Seagull <laughs> <Siegel> Street <laughs> Nej, vi ska faktiskt lyssna på Della Soul Oj, har du då? Eh, Låten special som gästas av Yummy Bingham Gave you all when I just gave it up Put the truck in your name You should have known then that I was liability Ignoring the ways that you address for a nigga Express to a nigga I heard jibber and jab My apologies, I left the wrong man to conduct Take this jewel for the inconvenience and neglect You expect the worst of it But I realize I owe you more than explanation I got my life in the box What I'm proposing is a joint account It's cash on it Let's take our little business and incorporate it It's me and you, girl It's gonna be you We'll be right. Okay. for games. gotta be tight. I just want this thing to be special. Special. If it's gonna be you, okay. it's gotta be right. We'll uh come -huh. for games in my life. I just want this to be special. Special. First of all, love, uh, your so-called love. Uh, before me, help create and shape. You're the start of them. See, every man don't play games or even scrimmage. Där har du vi Della Soul med låten special featuring Yummy Bingham. Och jag valde den här för att jag ville ta något exempel på när en rb refläng verkligen har typ betytt mycket. Och jag älskar verkligen Yummy Bingham. Jag tycker att hennes röst är jätte, jätte, jättefin. Alltså den här väldigt ljusa, späda, lite sköra rösten liksom. Mm. Hon släppte ju ett album typ 2006. Jag skrev om henne på våran Nöjesguiden-blogg häromdagen för hon håller på att göra lite comeback. Nöjesguiden.se eh, Och <laughs> jag, backslap, tycker, jag, jag älskar hennes det albumet. Jag har lyssnat jättemycket på det. Och det här eh, är ju från Della Souls skiva eh, AOI eh, Bionics där jag hörde henne första gången. Vilket år kom den? År 2000 står det enligt Youtube-beskrivningen här. Mm. Det kan nog stämma. Hon är också med på Baby Fat med Della Soul. Aha, Det är hon. Och när den här låten kom var hon bara 15 år gammal. Oj. Ja. Oj, oj, oj. Och jag hoppas verkligen på att hon gör en comeback nu för jag tycker så extremt mycket om hennes röst. Då är hon inte ens 30 nu alltså. Nej. Nej. Exakt. Hon är, hon är lika gammal som du och jag, Hugo. Ja, och sen så funderade jag på några andra exempel där en så här R'n'B-refräng har varit väldigt viktig för min rb musiksmak mm -hmm. Eller man ska säga. Alltså där man har liksom upptäckt en artist via en refräng liksom. mm. Och då tänkte jag ju såklart på Nuvia på mm. Mysticals Danger. Just det. Och det är också så här, Nuvia är verkligen en av mina favorit rb artister någonsin. Och jag tycker hon och Jammy Bingham har lite liknande röster. Det är ganska ljust och ganska så här. Ja. Mm. Väldigt nice. Eh, och sen så tänkte jag också på första gången jag hörde Rihanna. Som var på enfis blik låt Exakt. som heter The One. Vi kanske kan lyssna jättesnabbt på den. Ja absolut. Ja, yeah. The boy extra. We ride back at it like we left, somarny. To bro, 696. You know we get busy. Got a young lady by the name Rihanna med mig. Straight from Barbados Give them that flavor, baby girl Let's go You were there for me when I needed you When my back was to the wall And it's good to know that you're still the one To catch me when I fall We've been crazy times And I realized But no, is said none Through yeah. the faster times And the rest of your Baby, you're the one Baby, you're the one yo. Hey, yo, cuatro, tres, dos, uno You know I know my way to Där hörde vi Rihannas refräng från Memphis Bleak låten The One. Jag tycker det är sjukt mm. att eh, ni lyssnade på Memphis, Memphis Blyklåtar. Uppenbarligen visste ni inte vem Rihanna var på den tiden. Så det var inte ens, eh, hade det stått Rihanna, nu hade man ju lyssnat på det på en gång. Men... Ja men ja. jag lyssnade på det här albumet när det kom. Jag tror jag lyssnade ändå medelmycket på det. <skratt> jag tror <trodde> ingen över men... det. <skratt> Nej, men för det var det jag tänkte med just att upptäcka en ny R&B-artist via en refräng. Och det här är typ mina tre favoritexempel. Yummy, Nuvia och Rihanna. Bra exempel. Eller bra. hur? Du har ju rätt, Hugo. Det, det, det är, ju var ju, det är ju inte en speciellt jättebra låt när det bli låten. Hon nu har ska en du bra... vara tyst. Jag tycker den är mysig. Och hon har ju en bra röst. Men alltså. Alltså, skillnaden till till exempel mellan Rihanna och Matt Black är, är, är, är Ja, ja, är att en av dem säljer ut Globen Ja exakt. Uh, Matt Black har ju. Um, han har gjort en, en, en, en duoskiva med rappen Juice numera känd, som uh, Juice, Juice, Doughboy. Han bytte namn när han blev typ är hey, det här rapparen Juice som står att GUC. -E. Ja, exakt exakt. Uh, han har ju liksom aldrig haft en solo karriär på något sätt. Så han har inte kunnat bära upp det. Men det har ju. Så är det ju inte med Mariana till exempel. Nej, verkligen uh, inte. Det är den enda skillnaden. Mellan... <laughs> ja, den viktigaste. Hade Matt Black bara släppt en soloskiva så vem Hade vet. han bara släppt en the Replay Jag måste mm. säga att jag var också Väldigt nära eh, att välja Diddys låt Last Night Med Keisha Cole Från? Från den här Pressplay eller vad heter den? Mm -hmm. Jag tror den är därifrån mm. Jag vill bara flicka in att första gången Keisha Cole fick vara med på en, Ett album som såldes liksom. Det var ju på ett av Missy album som jag glömt vad det heter nu Och eh, han pratar ju fortfarande Om, om att han gjorde henne stor Det stämmer ju till taget <laughs> Du menar The Boy Boy Young Mess? Ja, Messymar som... Nej, nu heter han inte så länge. Messymar, ungefär när han fyllde 30, bytte namn till The Boy Boy Young Mess och nu har han bytt namn till Lille Papered Up Mess. Ah, nice. <laughs> Kissa eh, Cole är från San Francisco, så det är väl därför de hade kontakt med något sätt. Fattar. Ja, hon gjorde ju också musik med Tupac. Ja, det visste inte jag. Som aldrig typ släpptes. Jag tror att eller hon åkte och träffade honom och, ja, när hon var jätteung, liksom. Jag älskar Keisha Cole jättemycket. Mm. Petter, har du med dig någon låt? Jag valde mellan två som är gjorda av samma duo, kan man säga. Och den duon är Lil Wayne och Robin Thicke. För att Robin Thicke, som ju numera är rättligen känd som typ bara... Ja, en, som, en person som har gjort en jättejobb i sommarhitt och verkar vara rätt mycket av en douche överlag. En dag. ärkedouche, kan ja. man säga. Har ju faktiskt inte bara gjort skit. Eh, och de saker han har gjort som är bra är <laughs> i alla fall två låtar med Lil Wayne. Och eh, första gången som jag vet att han och Lil Wayne samarbetade var på Dakarer 2. En låt som heter Shooter. Den ska vi inte spela. Den är väldigt intressant. Den är väldigt all over the place. Men jag tyckte att den var jätte jättebra när den kom. Men den, är liksom såhär, den handlar ganska mycket om att Lil Wayne fortfarande typ vill bevisa sig mot folk som hatar på södern och sådär. Och, och han gör massa saker samtidigt på den låten. Han typ in lite patois eller referängen och de jättekonstiga olika grooves och sånt. Men den låt som jag tänkte vi skulle lyssna på är en låt från The Carre 3 som heter Tie My Hands, Lil Wayne och Robin Thicke. Mm. But sometimes that tragedy means it's over Soldier, from the academy league of rollers I deny being down, though they seen the hold us My shoulders are strong, I prove them wrong I ain't doing nothing but moving on Let the truth be known But they talk that freedom matters And didn't even leave a ladder Damn I work at the corner store We all got problems, problems Everyone's gonna fly alone? No one's gonna save us now How you feel? You're not alone We're all just jealous, jealous We don't reach the sky no more We just can't overcome more Isn't home, fate's not around, the luck's so gone. Don't ask me what's wrong, ask me what's right, and I'ma tell you what's life. And did you know I lost everything, but I ain't the only one. First came the hurricane, then the morning sun. Excuse me if I'm on one, and don't trip if I light one. I walk a tight one. They try to tell me keep my eyes open. My whole city underwater, some people still floating, and they wonder why black people still voting, 'cause your president's still joking. Take away the football team, the basketball team Now all we got is me to represent the Orleans, shit No governor, no help from the mayor Just a steady beating heart and a wish and a prayer Let's pray These friends they come and go But I got family, family These kids so fast they grow They learn so quickly now That there's nowhere to go Där hörde vi Lil Wayne och Robin Thicke med låten Tie My Hands från Lil Waynes album The Carter 3. Och eh, den här låten handlar ju ganska mycket om eh, Hurricane Katrina och dess effekter på New Orleans. The Carter 3 <laughs> Förlåt, The Carter 3 Ja, Ja, ah, skitsamma. Tredje The Carter. Eh, precis, <laughs> eh, var ju ett album som verkligen på många sätt markerade slutet på en era i Lil Wayne's artistskap. Det var liksom det albumet som gjorde honom till en superstjärna kan man säga. Och det var liksom så här kulmen på hela hans sjuka hype som han hade 2007-2008. När kom The Karte 3? Uh, ja, när kom det? Jag minns det som att det var väldigt försenat. Det kom juni 2008. Som att det var några år mellan The Karte 2 och, Precis, och The och det skulle ha liksom kommit länge och väldigt många olika låtar från de Carre 3 som skulle ha tänkt att De Carre 3 läckte ju på liksom de här mixtapesen som blev Lil Wayne's här kändaste verk. Det, blev dess, liksom. det kändes ju lite som att det gick lite för bra för Lil Wayne för att han skulle kunna pausa och spela in en skiva. typ. Det kändes, jag upplevde det lite grann som att men, han ville smida lite fortsatt mixtapes. Ja, så var det inte riktigt utan det var verkligen så att det var jättemånga av de här låtarna som Lil Wayne blev skitsur för att de läckte för att det ah, var okay. dem som okay. skulle varit med. Mm. Och man skulle kunna från de här mixtapesen plocka ihop världens bästa rapalbum. Mm. Uh. Eh, när Välida Kare 3 kom så var den en kommersiell och kritikermässig succé där det kändes som att typ folk typ tyckte så här okej okay, men Lil Wayne lyckades leva upp till hypen och typ massa människor som aldrig hade gillat Lil Wayne innan typ var så här: okej okay, nu gillar jag Lil Wayne typ så här han, den här Pete Rosenberg, han som dissade Nicki Minaj han den här, Just det. på radion han var typ så här la upp en Youtube-film när han gick och köpte Lil Waynes album så här, för att han hade visat honom Men för att det var ju väldigt starkt det här narrativet om att Lil Wayne är en dålig rappare som bara kan säga bling bling, det är ju Lil Wayne som har kommit på ordet på BG eller han är den första rapparen De som Okej okay, men den, han ja. är den första rapparen som säger ordet bling bling på BG's BG ska bling bling från 90-talet, eh, och sågs ju som liksom, så här i den här typ New York centrerade amerikanska rap mainstream media världen så sågs Lil Wayne som typ en sån här skämt typ: att han var från söden, han var från cashman typ han bara var så här: en liksom, dålig rapper. typ och så. Och det var ju det som var väldigt stark drivkraft hos honom. Det var ju därför han var så jävla bra också. Mm. Där på 0-talet, för att han hade sån otrolig lust att bevisa sig själv. Och sen som med The så gjorde han det, och sen dess så det var som att luften gick ur han honom, han har gjort bra musik efter dess men, men inget aldrig, så, liksom inte så som... eller ja. och jag säger allt där för att säga det här nämligen att låten Time My Hands är en mycket äldre låt än vad Karin 3, 3 är det jag tror jag att han har sagt att den inspelade redan 2006 men det var en av de enda låtarna som han lyckades hålla från att läcka hela vägen från att den spelas in till att skivan kom ja. den här var liksom djupt låst någonstans på någon som ingen hade tillgång till. Mm. Um... Den är ju, jag tycker att den är fantastisk. Alltså jag har inte hört den här låten sen typ Carter 3, kom och jag lyssnade på den jättemycket. Mm. Det här är liksom inte en låt jag har gått tillbaka till. Nej, jag, inte jag heller. Den är lite för stark tycker jag. Jag blir lite chockad över jag hur har bra den här är. Ja. Men nu när vi lyssnar på den så blev jag så här, just det är den här. Ja. Mm. Jag går tillbaka till... Jag menar, jag går tillbaka... För att höra de här sortens Lil Wayne-låtar har jag går tillbaka till äldre Lil Wayne-grejer. Jag lite, lite glömde bort att den här fanns på den här skidan. Men det är det jag säger. Det här mm. är typ en lite äldre Lil Wayne-låt mm. än man tror just på den här anledningen. Men alltså, Lil Wayne och JC spelade ju två var i Stockholm förra månaden, var det, va? Alla jag följer på Instagram som var på någon av dem var på JC och ingen var på Lil Wayne. Och jag var inte heller på Lil Wayne. Och jag brukar inte så ofta återvända till de här till det med Lil Wayne därför att jag brukar beskriva det som att Lil Wayne är mitt ex. Och att jag typ inte vill återuppleva de starka känslorna av hur stark relation vi hade under de här åren. För att typ, jag var antagligen kanske Sveriges största Lil Wayne-fan under de här åren. Alltså det är så jobbigt för mig att han inte är lika bra längre. Så jag tycker typ att det är jobbigt att lyssna på de gamla låtarna, mm. <laughs> För att det är typ som att typ titta i ett fotoalbum på ett ex man inte har kommit över. Typ. Jag förstår. Äh... Jag ha, jag var också lite som Peter Rosenberg. Typ att jag kommer ihåg honom som äh, den gnälligaste i Hotboys som jag visst jag gillade. Sen hörde jag Carter 2 och blev helt kockad inte oh. vad som hade hänt. Men, äh... Så var det för mig också. Alltså någonting, Carter 2 hände någonting där. Jag hade ju ändå gillat honom innan men... Det var som att med Karo 2 fattade man att Lil Wayne verkligen var på allvar han gick från en, en sjukt bra, bra rappare, rappare till... Till, till någonting ja. mycket, mycket större. Ja, verkligen. Uh, Okej, okay. uh, inte för att skryta då. Men jag fattade, jag fattade, att... det, på... <laughs> jag fattade det på hans här squad up mixtapes som kom innan karl uh, 1 började de in. Ja, med, uh, med de andra... Gada och de där. Gada Gada är från den tiden. Mac Main. Mac -Main var nog med på någon. Sen så de andra inte... Typ... Kid. Ja, ah, som sen heter Peanut, som sen heter Peanut Kid Kid. Som nu mera är signad till 50 Cent. Och heter Kid Kid. Och heter Kid Kid, precis. Eh, men, eh, och också typ att den här låten Time of Hands, är också typ ganska så här, så som Lil Wayne var på den tiden, nämligen typ briljant och ganska rörig liksom. Det är typ så här... Typ refrängen handlar om något liksom lite olika så här, typ struggles man kan ha och typ han är så här, och också att han får det och här och så här handlar om typ eh, han säger drogmissbruk, typ så klagar inte mig för att jag blir hög för att så här. ja, den är skitintressant intressant i texten hur han liksom hoppar in och ut i olika teman och olika perspektiv. Jag älskar i början när Robin Thicke sjunger och han sjunger typ så här, we got problems problems. Alltså, We problems, problems, problems. Det jag, väldigt fint. jag tänkte att vi efter dessa R&B-refränger ska avsluta det här avsnittet med ändå lite, lite ny musik. Och då vill jag spela en låt som jag har lyssnat på jättemycket den senaste veckan. Det är en låt med Shiest Red featuring Kevin Gates och Oale. Inte hört. Inte heller. Den är tung. Vi lyssnar på den nu. What's perfect, golly, man, I broke my share of hearts Hate to be alone, but maybe we should play it smart Ain't something, now I don't read something Filling as if she can't be on side of me or nothing. They Ain't talking my own love, I'll get down for love Body shaking, egging, making faces, they be frowning up Ask you, is you dripping if you hate they go out against you You can it, we don't fit around Shiest Red featuring Kevin Gates och Wale. Låten heter Face Down. Väldigt kul. Fan vad rolig han var som rappare, Shiest Red. Ja, och också på tal om refränger då. Alltså, jag älskar Kevin Gates på refränger. Mm. Ja. Alltså, uff, och det var på det är de, de, är så många refränger. Den här låten har så många rätt. Mm. Mm. Jag har inte hört så mycket med Shiest Red. Jag har försökt ladda ner något mixtape ska kolla in det lite mer noga men jätte, jättebra låt. Det är KE on the track som har producerat. Möjligtvis ett fel skulle väl i så fall vara Wale. Jo men man kan stänga av innan hans vers som vi precis gjort. Det är bra. Men nej, är väldigt väldigt väldigt bra. Jävligt bra. Vi älskar fortfarande Kevin Gates som det är någon som undrar. Alltså jag älskar Kevin Gates så mycket. jag Älskar på den här förängen att han liksom det sjunger om att vara typ ensam. Man vill ju bara krama honom liksom. Gudben. Okej, nu är det dags för oss att avsluta Men vi måste göra reklam, ni får inte stänga av Nej, gud nej Som ni hörde i förra avsnittet Vi har våran tvåårsfest den 5 december Vi gör den tillsammans med våra kompisar i Hammer Time Ja, Matt äh, Levin och äh, Hassan Amic. Exakt den är på Solidaritet Arena vid Globen i Stockholm Och det är en lineup som liksom inte är av denna värld Följande artister kommer spela Jag kommer säga efter varje Kör. Ja det är helt okej okay. mm. Ravdan. Boom Mac Beats och Jacke Boom Grillat och grändig Vad fan hänsyn. Och hela vägen från New Orleans, min favoritrappare just nu 3D Natty Hon kommer hit Boom Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Alltså här, vi har ju hållit på och planerat det här i en evighet, känns det som. Och det har varit osäkert. Kommer hon komma? Kommer vi ha råd med det? Vad kommer hända? Kommer det komma folk? Hur ska vi planera? Funkar det här datumet? Kan hon? Jada, jada, jada. Och nu kommer det hända. Så ni är väldigt välkomna. 5 december, Stockholm, eh, vid Globens Solidaritet Arena. Kom, det är vårt tvåårsfest. Ja, det kommer att bli så Kom jävla nice. Jag tycker vi firar med att sluta hela avsnittet med att spela en fridnatil tillåt. Det tycker jag också. Vi, vilken ska vi ta, tycker du, Ska vi ta någon gästare någonstans? Nej, jag är lite sugen på att vi lyssnar på No Love. Okej. Okay. Då gör vi det. Och yes. så får ni höra det så bra till nästa gång. Det här var allt för avsnitt 49, var det? men. Herrejävlar det. Mm. Ja, det går fort. Shit. Mm. Vi hörs snart igen. Det vi. Hejdå. Håll då. koll på vår blogg också på den här skadden. Hej <laughs>